А що будемо робити з двома пупсиками? Викинемо що, ну, нам по два пупсики. Я не дуже довго опиралась, дістала серванту ще трохи грошей, і на вечір, коли батьки вже повернулись з роботи, принесла додому ще один комплект пупсик дитський з адьошками. Мамі відняло мову. Вона не могла зрозуміти дві речі як я насмілась вкрасти з дому гроші, і навіщо мені два пупсики? Ти зараз повернешся в барвінок і все віддаси, вирішила мама. Як я віддам? Так як купувала, так і віддаси. Що я їм скажу? Скажеш, що мама насварила і сказала віддати. Вони не приймуть назад. Я вже одну шапку загубила, а в другого попсика відлетіла нога. Мене це не цікавить. Вміла купувати, вмій віднести. Нащо тоді вміти купувати, якщо потім треба відносити? Я пішла до Марти, виплакалась і вирішила, що додому не повернусь. Не вертайсь, підтакувала Марта, буде жити в нас. «Ну, ви дівки і дурні!» – казав Юра. «Твоя мама зараз сюди з паском прийде. Ще й нам дістанеться!» «А ми заховаємося на балконі!» – тішилась Марта. «Будеш жити на балконі!» «Я буду тебе годувати картоплею!» «На балконі холодно!» – провадив Юра. «Німай місяць!» «Включимо електричний камін!» «В нас є електричний камін!» «Правда, він трохи поламаний, але зійде!» «А що наші предки скажуть?» «Вони теж не будуть знати!» «Нові, дівки, дурні!» – повторював Юра. Мама справді прийшла до мене з Паском. Паском вона мене була рідко, майже ніколи, але все-таки. Я сиділа на балконі і їла чанахи. Мартина мама варила чанахи дуже часто, мало не щодня. Мартина мама – паулька за національністю. Її дівоче прізвище було «Брушка». В молодості вона танцювала в колективі народних танців «Смирічка», а потім зламала ногу і одружилась. Одружилася дуже несподівано. Мартин батько приїхав до неї на мотоциклі, простягнув один шолом і сказав, «Поїдеш зі мною?» «Куди?» «Прямо. Поїду». Вони кілька місяців обчисували на мотоциклі Львівську, Івано-Франківську і Закарпатську області. Потім одружилися, і Мартина мама змінила прізвище. «Де вона?» – суворо запитала моя мама. Вона вже була перевдягнена у нічну сорочку. «Я не знаю. У нас її нема», – можна відповіла Марта. «Не бреши!» Я знаю, що вона у вас. Ох, я їй дам, як знайду. Мама взялась обшукувати Мартину квартиру. На балкон вона зазирнула в першу чергу. На балконі я з міжнаціональним апетитом наминала чанахи, тримаючи за пазухою злощасних пупсиків і тулячись до поламаного електричного каміну. Ще в барвінку я посвятилась у професійній злодії. Це були абсолютно дурноваті, скріплені докупи Два пластмасові пінгвіни-ходунці. Ми з Мартою підійшли до прилавку, довго оглядали новинки іграшкової індустрії, і тоді Марта сказала продавщиці «Покажіть, будь ласка, тих пінгвінів». Марта знала свої права і знала, що може попросити подивитися якусь річ перед тим, як її купити чи не купити. «На що тобі пінгвіни?» – запитала я. «Вони тобі не подобаються?» «А що з ними робити? Як з ними гратись? «Щось придумати можна». Поки ми оглядали пінгвінів, продавчиня відійшла до інших з вигляду надійніших покупців. Покупців більшило. Нас із пінгвінами відтісняли все далі до дверей. «Давай цих пінгвінів украдемо», – доволі голосно запропонувала Марта. «Ти що, хіба ми злодії?» «Ніхто не помітить. Просто беремо їх та йдемо». «Ці пінгвіни нам не потрібні». «Потрібні чи не потрібні, вирішимо потім. Зараз йдемо». Пінгвінів тримала я. «Ховай пінгвінів у рукав», – командувала Марта. «Тихо будь, нас почують, іди за мною». «Ні, я пінгвінів віддаю». «Та не віддавай, хіба не бачиш, що про них уже забули?» «А потім продавці будуть платити свої гроші». «Та ці пінгвіни дешеві, як борщ, іди за мною». Марта рушила до дверей магазину. Я розгублено перебирала пінгвінів у руках. Пінгвіни стали такі гарячі, аж пекучі». В якийсь момент я хотіла просто кинути пінгвінів на землю і втекти. Марта махала мені рукою з дверей. «Ходи сюди!» – безпечно кричала вона. Ну, що ти там стоїш?» Я поволі почала йти до виходу. За кожним кроком, як чекала, що продавці схопляться за пінгвінами, нас доженуть, нас наб'ють або навіть заарештують. Але продавці мило догоджали іншим покупцям. Ми з Мартою без пригод вийшли на двір і викинули пінгвінів, о сміттєвий кошик. Розділ 7. Уха. На річку купатись ми ходили в трьох. Я, Марта і її брат Юра.